Locuiam într-o daie la al patrulea etaj, strada universității, casă mare cu grilaj. Casa asta, din păcate, cu un proprietar bigot, nu avea electricitate, dar încolo avea tot. Scări, balcoane, coridoare și, ca norță, case mari, cu apartamente multe, fel de fel de locatari. Într-un rând, venind acasă, noaptea, de la cinema, la parter pe întuneric, aud pași în urma mea. Și-o ușoară siluetă îmi vorbi abia șoptit. Dacă nu sunt indiscretă, domnule, n-ai un chibrit? O fi tânără, frumoasă, doamnă măritată, sau fără multe marafeturi, scot chibritul și îl dau." Urc apoi o scară în fugă, parcă întreg prin coridor, drept în fața mea o ușă, se deschide în cetișor. Și prin crăpătura ușii, scoade capul blond bullit, o duduie somnoroasă. Domnule, n-ai un chibrit? Asta o cunosc eu bine. E frumoasă ca un paj O sărbezare pe zală și mai urc în cunetași. Când prin razele de lună ce treceau printr-o perda, ce asta vezi? O doamnă brună îmbrăcată în pijama. Este ea, chiar ea, femeia după care mă topesc de vreo zece zile încoace și mica nu-mi drăznesc. N-aveam încă cunoștință. Spuza-mă dacă îmi permit, soțul meu e de acasă. N-ai matală închibrit? Un închibrit? Un Ce fericire, mai aveam vreo două acum. I-aș fi dat chiar patru dacă nu făceam risipă în drum. Altă scară, cea din urmă, pe culoarea au dun fon. Cei, un drag de fată în casă, numai în bluză și jupon. Mă oprește cu sfială. De nu sunt prea grăbit, mă iertați o îndrăznală. v ruga... Ce? Un chibrit. Trebuia să-i dau, că altfel asta-mi scoate vreun ponos. Scotoțeți prin buzonare, de-a caz, le pe dos. Am găsit o gămălie, doar atât, îmi pare rău. Nu știu dacă s-o aprinde. S-a aprins? Norocul tău!" Când în fine ajuns ajuns odată în odea mea, tablou! O amică are cheie. M-a aștepta ca până rău. De trei ceasuri stau în beznă!" zice. Ești nesuferit! Sunt grozav de enervată! Scoate fuga un chibrit!" Iar chibrit! Simți că sare țandăra! Curat pârjol! Ce-s o fabrică de fosfor! Sunt regie!" monopol. De când am intrat în casă, tot chibrit, chibrit, chibrit. Dracu să vă ia pe toate. Nu mai am. Le-am isprăvit.